Подай чого. Човен подай. О, вже розпинаються нервенні душі. Накликають німця, а нема того, щоб тихо посидіти, сказав Савка. Пропливли трохи мовчки. Платон почав сильно гребти веслом. Видно, йому хотілося щось іще сказати. Чимось перебити своє невдоволення. Ти собі подумай, Савко, як оце народу дивитися на отаке паскодство. Він же надіявся на їх усіх, як я на свого левка. А воно он що виходить. Діду перевези. Еге, промовив Савка. Скільки літ їх учили, ти подумай, Платоне. А вони тікають. От він і каже тепер, що ж це ви кажете, робити. «Стійте тікать. Чим вже далі ви тікаєте, тим більше крові пролється! Та не тільки вашої солдатської, а й материнської, і дитячої крові!» «Не знаю, як ти, Савко», – сказав Платон, – «а мене б з Дніпра чи з Десни, не те, що Гітлер, а сам нечистий би не вигнав, прости господи, не приночі згадуючи!» «Легко сказати, діду, а от побачили б ви танкетки!» Виправдовувався лейтенант Сокіл. «Ну і що ж?» – перебив його Платон півторак, очевидно, не маючи ніякого бажання вислуховувати нас. «Скільки вона вас там може вбити, тає танкетка?» «Все одно ж вам доведеться її розбити, не мені. Я своє одвоював». «А от мій левко на Кохенголі. Чули, що зробив з тими, яких?» «Танкетки», – розгнівався дід. «Людська душа молодецька, сильніша за всяку танкетку. Була, єсть і буде». Як-то в піснях про Морозенка співають. Де проїхав Морозенко Кривава річка? О, а то був воїн! Я не витримав далі дідових розмов. Так важко було мені його слухати. В цю мить він здався мені жорстоким і несправедливим дідом. А хіба ви думаєте, діду, що нам не важко? Хіба ви думаєте, що білі жаль не роздирають наші душі, не печуть нас пекельним вогнем, Простогнав я йому в самі очі. А що мені думати? подивився на мене дід Платон. «Думайте ви? Життя бо ваше вже, а не моє? А тільки я так скажу вам на прощання. Не з тієї пляшки ви наливаєте. П'єте ви, як бачу, жалі скорботи. Марно п'єте. Це, хлопці, не ваші напої. Напої бавськи, а воїну треба напитися зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино. А жаль це не ваше заняття. Жаль підточує людину, мов та шашіль. Перемагають горді, а не жалісливі, сказав дід Платон і примовк. Він висловив нарешті свою думку. Це була його правда. Він стояв на кормі з веслом, суворий і красивий, і дивився уперед поверх нас. У цей час далекобійний снаряд упав коло нас у десну і підніс вгору великий водяний стовп. Ого, а що риби поглушать в річках, почувся голос Савки. Тепер поглушить, сказав Платон. Позаторіки, подохла від задухи, а зараз німці висадять гранатами дотла. Спустіють, мабуть, і річки, і все на світі. Приїхали. Човен м'яко уткнувся в річний пісок. Я вийшов з човна на берег, абсолютно спустошений, і разом з тим якийсь неначе наче зовсім інший, новий. Я неначе наче втопив у десні і свій жаль, і тугу, і розпач відступу. Я оглянувся. Задисною горіло. І червона заграва пожежі якось по-новому освітила мою душу. Нестерпний огонь пропік мене наскрізь. На одну мить мені здалося, що кінці я зараз назад до десни, і вода б розступилася переді мною. Цього я, хлопці, ніколи не забуду. Ми стали прощатися з дідами, поспішаючи в лози. «Остійте трохи», – сказав Платон, спершись на весло. «Так що ж прикажете передати Герману?»